Пався розплакатись, коли раптом його осінила одна думка, і він впевнено мовив. «Мама прийде і знайде мене. Вона мене завжди знаходить. Я тепер не боюся. Але як вона знатиме, куди йти? Вона не знала, що мене закрили в льодосховищі, але все одно знайшла мене. Я знаю. Вона прийде, відповів Робі з такою вірою, що Нен, відчувши полегшення, сіла біля нього і, важко зітхнувши, сказала». «Краще б ми не йшли так далеко. Це ти придумала і мене за собою повела. Але нічого, мама все одно мене любитиме», – відповів Роб, вхопившись за останній паросток надії. «Я така голодна. Давай з'їмо наші ягоди», – запропонувала Нен після короткої паузи, впродовж якої Роб почав куняти. «Я теж голодний, але не можу їсти свої ягоди, бо пообіцяв їх усі принести мамі». «Але тобі доведеться їх з'їсти, якщо ніхто по нас не прийде», – сказала Нен, яка ніби відчувала внутрішню потребу в усьому перечити. «Якщо ми тут пробудемо багато днів, то спочатку з'їмо всі ягоди на полі, потім помремо з голоду», – похмуро додала вона». «Я їстиму сасафраз, тут є дерево», – Аден розповів мені, як білки викопують корінці і їх їдять. «До того ж мені подобається копати», – відповів Роб, якого перспектива голодної смерті зовсім не налякала. «Так, а ще можна ловити і готувати жаб. Мій батько колись їв жаб і казав, що вони непогано смакують». Вставила своє зауваження Нен, яка починала відчувати смак романтики в тому, що вони загубилися на посовищі. Але як ми їх готуватимемо? В нас немає багаття. Не знаю. Наступного разу покладу в кишеню сірники, сказала Нен, трохи розчарована цією перешкодою на шляху до приготування жаб. «А ми не можемо розвести багаття зі світлячка?» – спитав Роб з надією, спостерігаючи за жучками, які кружляли біля них, наче крилаті іскри. «Можна спробувати, і кілька хвилин минуло за виловлюванням світлячків та намаганням підпалити ними галузки». Нічого з цього не виходить. Інен пожбурила безтолкову комаху, хоч та й слухняно бігала по галузках, роблячи все, що від неї вимагали. «Щось мами довго нема», – сказав Робі після ще однієї паузи, протягом якої вони розглядали зоряне небо, вдихали аромат папороті і слухали сиренади цекад. «Не розумію, для чого Бог створив ніч? День набагато приємніший», – замислено сказала Нен. «Для сну», – відповів позіхаючи Роб. «Тоді лягаймо спати», – дражливо сказала Нен. «Я хочу у своє ліжко, і хочу зараз побачити Теді», – заплакав роб від болючих спогадів про рідний дім. «Не думаю, що твоя мама нас колись знайде», – сказала Нен, яка впала вічей, бо ненавиділа чекати. «Вже темно, вона нас не побачить». «У людосховище було темно, аж чорно, і я так боявся, що навіть не міг її кликати. Але вона мене побачила, і тепер побачить. Хай темно!» – відповів Роб, і аж зірвався на ноги, вдивляючись у темряву в пошуках допомоги, яка його ніколи не підводила. «Я її бачу! Я її бачу!» – вигукнув він, і побіг так швидко, як міг, до фігури, що наближалася». Та враз він зупинився, розвернувся і, спотикаючись з панічним вереском, побіг назад. «Ні, то ведмідь! Великий чорний ведмідь!» Він заховав обличчя в спідницях Нен. Нен на мить завагалася, хай яка вона відважна, але ніколи не припускала, що їй доведеться колись зіткнутися живим ведмедем. І вона вже поривалася втікати геть. Коли почула делікатне му, яке перемінило її страх на сміх, і вона весело сказала Це корова робі, гарна, чорна корова, яку ми бачили вдень. Корова, здавалося, не чекала когось зустріти на пасовищі, коли смеркне, і дружелюбно зупинилася, аби дізнатися, що відбувається. Вона дозволила дітям себе погладити і спокійно стояла, оглядаючи їх своїми добрими очима. А Нен, яка не боялася жодних звірів, крім ведмедів, загорілася бажанням її подоїти. «Мене Сайлес навчив. Добре було б зараз попити молока з ягодами, – сказала вона, пересипавши вміст свого відерця в капелюшок і взялася до справи. А Роб тим часом стояв поряд і повторював віршик з матінки гуски». «Корівко, корівко, дай молока-цеберечко, молока-цеберечко, тобі я за нього срібло і шовк, срібло і шовк, моя ясочко. Але віч не допомагав, бо доброзичливу корову вже видоїли, і дітям вона дала заледве півлітри, а то менше. «Киш, іди собі!» – стара скупа корова кричала невдячна нен, покинувши у і спроби чогось від неї добитися. Бідна Молі здивована почвала лагеть, фиркаючи від досади. «Кожному буде по ковтку, а потім пройдемося. Якщо не ходитимемо, то заснемо. А коли хтось загубився, то спати не можна. Ти хіба не знаєш оповідання про Ханну Лі, яка заснула під снігом і померла? Але зараз немає снігу, тут тепло і можна добре поспати», сказав Роб, уява якого була менш буйною. Немає значення. Ми ще трохи походимо, пошукаємо когось, погукаємо, а потім, якщо ніхто таки не прийде, сховаємося під кущами, як хлопчик мізинчик з братами. Прогулянка, однак, тривала недовго, бо роб хотів спати і валився з ніг, так часто спотикаючись, що нен втратила терпіння від узятої на себе відповідальності. Якщо ти ще раз підкнешся, я тебе добряче струсну, сказала вона, легесенько піднявши роба, бо вона більше сварилася, ніж насправді сердилась. Ні, не треба, будь ласка, це все через черевики. І роб як справжній чоловік стримав схлипування, які вже виривалися, і додав з яка зворушила серце нен. Якби не комарики, я би спав, поки мама не прийде. Поклади голову мені на коліна, і я вкрию тебе своїм фартухом. Я не боюся ночі, сказала Нен, сідаючи, намагаючись себе переконати, що їй байдуже дотіни і загадкових звуків довкола. Розбудеш мене, коли вона прийде, сказав роб, і вже через п'ять хвилин малюк міцно спав, сховавши голову під фартухом Нен. Дівчинка просиділа так за чверть години, вдивляючись у порожню темрову, і кожна секунда тяглася їй годиною. А тоді бліде світло замерехтіло на пагорбі, і вона сказала до себе, «Напевно, то вже закінчується ніч і настає ранок. Я б хотіла побачити схід сонця, а коли воно підніметься, ми зможемо знайти дорогу додому». Але ще до того, як за пагорбо виглянуло бліде лице місяця, Нен заснула, прихилившись спиною до папороті, і снилися її літні сни про світлячків і блакитні фартухи, про гора чорниць і про роба, який втирав сльози чорній корові, і вона схлипувала «хочу додому, хочу додому» поки діти спали мирно заколисані гудінням комах. Удома всі неабияк хвилювалися. Віз приїхав оп'ятій, і всі, крім Джека, Еміля, Нен і Роба, чекали біля балок. Замість Сайласа приїхав Франц, і коли хлопці розповіли йому, що решта пішли додому через ліс, він незадоволено сказав, не треба було їм брати Роба з собою, малий втомиться від такої довгої дороги. «Але то коротший шлях, і вони його понесуть», – сказав Стафі, який уже думав про вечерю. «Ви впевнені, що Нен і Роб пішли разом з ними?» «Та ясно, що з ними. Я бачив, як вони лізли через мур і ще крикнув, що скоро п'ята година. А Джек відповів, що вони підуть іншою дорогою, запевнив Томі». «Добре, тоді залазьте». І повний віз втомлених дітей покотився додому. Місіс Джо була стурбована, коли почула, що компанія розділилася і відправила Францес Тобі назад по найменших, щоб знайти і привезти їх додому. Вечеря закінчилася і всі зібралися в прохолодному вестибюлі, коли Франц розпощили і схвильований повернувся назад. «Вони прийшли?» – запитав він, підбігаючи до будинку. «Ні». І місіс Джо зірвалася з крісла з такою тривогою, що всі митті зістрібували зі своїх міст і оточили Франца. «Я ніде не можу їх знайти!» – почав було він, та заледве він договорив речення, як почулося голосне. «Ось і ми!» І наступної миті біля них вже стояли Джек з Емілем. «А де не они робі?» – вигукнула місіс Джо, так схопивши Еміля, що він подумав, чи не втратила тітка глуст. «Не знаю. Вони хіба не приїхали зі всіма?» – поквапом відповів він. «Ні, Джордж і Томі сказали, що вони з вами». «Ні, не з нами. Ми їх взагалі не бачили. Ми скупалися у ставку і пішли далі через ліс», – сказав Джек з тривожним виглядом. «Покличте містера Бера, принесіть ліхтарі скажіть Сайлесу, що я хочу його бачити». Більше місіс Джо нічого не сказала, але всі її зрозуміли і побігли виконувати доручення. Вже через 10 хвилин містер Бер і Сайлес відправилися в ліс, а Франц помчав верх і на старенькому Енді прочесати пасовище. Місіс Джо схопила зі столу трохи їжі, плящинку вина з аптечки, взяла ліхтар, виліла Емілю Джеку йти за нею. А решті залишатися на місці і пішла по тобі, навіть не взявши шалик або капелюх. Вона чула, як за нею хтось біжить, але не зронила ні слова, аж поки у світлі ліхтаря не побачила обличчя Дена. «Це ти?» – я ж кликала Джека, – сказала вона, вагаючись, чи відправити його назад, бо їй все ж була потрібна допомога. «Я його не пустив». «Вони з Емілем не вечеряли. До того ж, я більше за них хотів іти з вами», – сказав він, забираючи в неї ліхтар з усмішкою на обличчі. Погляд його був упевнений, і вона відчула, що має на кого покластися, хоча і Ден був ще дитиною. Вона зістрібнула з Тобі і веліла Дену сідати верхи» хоч він і наполягав, що піде пішки. Вони рушили за безлюдною дорогою, зупиняючись час від часу, щоб погукати загублених, з надією почути у відповідь дитячі голоси. Коли вони дійшли до Великого Пасовицька, там уже миготіли інші ліхтарі, немоблукаючи вогники, і почули голос містера Бера, який гукав «Нен, роби! Нен, роби!» у кожній частині поля. Сайлес свистів і кричав. День час від часу виринав на тобі, наче ні звідки, який, здається, теж розумів, що відбувається, і з незвичайною слухняністю шов навіть у непрохідні місця. Час від часу місіс Джо закликала їх до тиші, кажучи з клубком у горлі, «Шум може їх налякати, а я сама їх покличу». Роб опізнає мій голос, і вона бралася гукати дороге їй ім'я зі всією ніжністю та всіма іннотаціями, поки його не підхопила луна і вітерець не поніс його далі, однак відповіді не було. Небо затягнуло хмарами, за яких тільки ненадовго визирав місяць, а поодинокі ударі блискавки і глухий гуркіт грому говорили про те, що насувається літня гроза. «Мій робі!» «О, мій Робі!» – плакала бідолашна Місіс Джо, лукаючи, наче привид, а Ден вірно слідував за нею з ліхтарем, як світлячок. «Що я скажу батькові Нен, якщо з нею щось станеться? Навіщо я взагалі так далеко відпустила Роба? Він же ще маленький, фріце, ти щось чуєш?» І коли у відповідь прозвучало похмуре «Ні», вона стала так відчайдушно заламувати собі руки, що Ден, зістрибнувшись зі спини тобі, прив'язав його заповідь до огорожі і рішуче сказав Вони могли спуститися до струмка. Я піду перевірю. Він так швидко переліз через огорожу, що вона за ним не встигала. Але коли згодом до нього підійшла, він опустив ліхтар і радісно вказав на відбитки маленьких ніг на м'якій землі біля струмка. Вона опустилася на коліна, щоби вивчити сліди, а тоді митю підстрибнула і з ентузіазмом сказала так, це сліди від червиків мого маленького робі. Підемо сюди. Вони, напевно, теж пішли в цьому напрямку. Які веснажливі пошуки. Але тепер стривожену матір, очевидно, вів інстинкт, бо Ден підняв зі стежки якийсь блискучий предмет. Це була покришка від відерця, яку впустили діти, коли вперше відчули, що загубилися. Місіс Джо обняла і поцілувала покришку, ніби то була жива істота. Але коли Ден захотів покликати решту, вона зупинила його словами. «Ні, я сама їх знайду. Я Робіна відпустила, я й поверну його батькові». Трохи далі вони помітили капелюх Нен, і обійшовши місцину кілька разів, нарешті знайшли дітлахів, які міцно спали. Ден на все життя запам'ятав цю картину, освітлену його ліхтарем. Він думав, що місіць Джо закричить, але вона лише зашепотіла. Тихенько підняла фартух і побачила рум'яне личко. Замасчений ягодами рот був трішки відкритий. Хлопчик посопував, вогке біляве волосся лежало на чолі, а товстенькі рученята й далі міцно тримали відерце, все ще повне. Вид зібраного врожаю, який роб зберіг, Незважаючи на всі події, здається, зворушив серце місіс Джо, бо вона враз його підхопила і розплакалася ніжно, але так сильно, що він прокинувся і спочатку мав спантеличений вигляд. Потім малюк остаточно прокинувся і, зрозумівши, що відбувається, обійняв її і сказав, сміючись з тріумфом: «Я знав, що ти, ти прийдеш, матусю, я так тебе чекав!» Якийсь час вони просто обіймали і цілували одне одного, забувши про все на світі, бо якими б вимазаними і виснаженими з дороги не були блудні сини, матері все вибачають і забувають, коли пригортають їх до себе. Щасливий той син, який незламно вірить у свою матір, незважаючи на всі поневіряння і може віддячити їй за її відважну й ніжну любов. Ден тим часом підняв Нен з куща і з лагідністю, якої ніхто крім Теді раніше в нього не бачив, заспокоїв її сум'яття і раптового пробудження і витер їй сльози, бо Нен розплакалася від радості. І така рада вона була бачити добре обличчя і сильну руку, що обнімала її, після годин самотності і страху, які видавалися їй довгими роками. Бідна моя дівчинко, не плач. Тепер ти у безпеці і ніхто тебе сьогодні не сваритиме, сказала місіс Джо, обійнявши нен. Вона пригортала до себе обох дітей, немов квочка курчат під крилами. «Це я винна. Вибачте. Я хотіла про нього подбати і вкрила його, що він поспав. Я не чіпала його яхід, хоч і була дуже голодна. І я більше ніколи так не робитиму. Чесно-чесно, ніколи-ніколи!» – схлипувала Нен, яка не тянулась від почуття вдячності і розкаяння. «Тепер можеш усіх покликати і підемо додому», – сказала місіць Джоденові, який гукнув, перебираючись через огорожу. «Знайшли!» – і його вигук понісся полем. «Ви би бачили, як зі всіх боків почало наближатися пританцьовуючи світло, поки вся група не зібралася серед пахущих кущів». Стільки обіймів, поцілунків, розмов, сліз Очевидно вразило світляків і втішило комарів Бо вони не самовито годіли, кружляючи довкола А до них уже підлітала і міль І все під акомпанемент жабичого хору Потім усе товариство, яке мало неабиякий чудернацький вигляд, рушило додому Франц поскакав уперед, щоб повідомити гарні новини Ден з тобі йшов попереду за ним ступав Сайлес із нен на руках, яку він при цьому називав найрозумнішим багажем, який йому коли-небудь доводилось носити. І всю дорогу дражнив за її витівки. Містер Бер нікому не дозволив узяти роба і ніс його сам. А хлопчик, збадьорений сном, сидів у нього на руках і весело балакав, почуваючись героєм. Його мама йшла поруч і гладила всі частини тіла, які потрапляли їй під руку, не втомлюючись слухати його щасливий. Я знав, що мама мене знайде. Чи дивитися, як він нахиляється, щоб її поцілувати і покласти соковиту ягоду їй до рота, бо ж він їх не збирав для своєї мами. Місяць визирнув і освітив їх, коли вони всі підходили до будинку. Хлопці вибігли на двір, щоб зустріти їх. Загублених ягнят безпечно доправили додому і з тріумфом провели в їдальню, де їх неромантичні натури зажидали вечері замість обіймів і поцілунків. Їх нагодували хлібом з молоком, а всі домашні просто стояли і спостерігали за ними. Нен скоро знову стала собою і смачно розповідала про небезпеки, які вони пережили. Роб, здавалося, був поглинути їжею, але якоїсь митії... Відклав ложку і заривів. «Дорогоцінний мій, чому ти плачеш?» – спитала його мама, яка все ще від нього не відступала ні на крок. «Я плачу, бо загубився!» – закричав роб, намагаючись видавити сльози, що йому не вдавалося. «Але тепер ми тебе знайшли!» «Нен казала, що ти не плакав у полі, і я пишалася твоєю відвагою!» «Я був дуже наляканий і не мав коли плакати!» «А тепер я хочу поплакати, бо мені не подобається губитися», – пояснив роб, долаючи сон, емоції та водночас пережовуючи хліб. Хлопці так розреготалися, що роб перестав жувати, аби їх краще роздивитися, і їхні веселощі, очевидно, виявилися зараз ними. Бо хвильку повитріщавшись, він приєднався до загального реготу, при цьому стукаючи ложкою по столу. Уже десята, всі по ліжках, сказав містер Бер, поглянувши на годинник. Хвала небесам, порожніх ліжок тут не буде, додала місіс Бер, спостерігаючи, як тато бере роба на руки, а Дезі і Демі проводять Нен. Нен у цей момент здавалася для Демі цікавішою за героїнь, про яких йому доводилось читати. Бідна тітка Джо так втомилася, що її теж треба віднести, сказав дбайливий Франц, підтримуючи її з талію, коли вона на мить зупинилася на сходинці, втомлена від довгої дороги і переживань. Зробимо крісло, запропонував Томі. Ой ні, дякую, хлопці. Але я б рада оперлася комусь із вас на плече, відповіла місіс Джо. Мені, мені. І півдюжини хлопців влаштували штовханину за право стати опорою для місіс Джо, бо щось у її блідному материнському обличчі розчулило їхні щирі серця. Місіс Джо зрозуміла, що для них це честь, тому вибрала того, хто найбільше заслуговував. І ніхто не скаржився і не бурчав, коли вона поклала руку на широкі плечі Дена, кажучи з виглядом, який змусив його зашарітися від гордості і задоволення. Він знайшов дітей, тому, думаю, він і мені допоможе. Ден почувався винагородженим за свої зусилля, докладені цього вечора. Але не тільки тому, що його обрали серед інших провести з лампою місяць Джона Гору, але й тому, що вона від усієї душі сказала, На добраніч, синку, хай благословить тебе Бог, коли він довів її до дверей». «Хотів би я стати вашим сином», – сказав Ден. Він відчував, що якимсь загадковим чином вечірня пригода зробила їх ближчими. «Ти будеш моїм старшим сином». І вона закріпила обіцянку поцілунком, який остаточно підкорив Дена. Наступного дня зробом усе було гаразд, а от у Нен розболілася голова, і вона лежала на дивані, мами берз охолоджуючим кремом на подряпаному обличчі. Докори сумління у неї минули, і тепер очеряшня історія здавалася їй веселою пригодою. Місіс Джо це не дуже тішило. Вона не мала жодного бажання, щоб її учні сходили з праведного шляху і щоб вони валялись десь у полі поміж чорниць. Тому вона серйозно поговорила з Нен і спробувала пояснити їй відмінність між свободою і свавіллям, ілюструючи свою невелику лекцію байками з життя, щоб зробити її доступнішою. Вона ще не вирішила, як покарати Нен, але одна з історій, які вона розповідала, підкинула їй ідею. Але всі діти інколи йдуть кудись без дозволу, переконувала її Нен, ніби втекти кудись це те саме, що підхопити кірчи коклюш. Ні, не всі, а тих, хто йдуть, не завжди знаходять, відповіла місіс Джо. А ви самі хіба ніколи не тікали? спитала Нен, чиї оченята розгледіли спорідненість з цієї серйозної пані, яка сиділа й належним чином займалася шиттям. Місіс Джо засміялася і призналася, що теж тікала. Розкажіть мені, вимагала Нен з відчуттям, що бере гору у суперечці. Місіс Джо, зрозумівши свою помилку, знову споважніла і з розкаянням захитала головою. «Я не раз таке робила і своїми витівками неабияк ускладнювала життя моїй бідній мамі, поки вона мене від цього не вилікувала». «Як?» – нен випрямилась і приготувалась слухати. Мені купили нові туфлі, і я хотіла їх усім показати. Тож, хоча мені й наказали не полишати сад, я втекла і весь день гуляла вулицями. То було в місті, і досі не розуміє, як я не загинула, зважаючи на те, як проводила час». Бігала з собаками в парку, запускала кораблики з дивними незнайомими хлопцями, обідала з ірландською жебрачкою з соленою рибою з картоплею, і врешті мене знайшли сплячою в обіймах величезного собаки. Це було пізно ввечері, і я вся вимастилась як свиня, а нові туфлі зносилися. «Як гарно!» – вигукнула Нен, – «готова і собі повторити таку мандрівку!» Але наступного дня вже не так було гарно. Місіс Джо докладала великих зусиль, щоб її очі не видали, з якою насолодою вона насправді згадувала той день. «Мама вас била?» – допитувалась Нен. «Мама ніколи мене не била, тільки один раз. І то попросила пробачення, інакше б я її не пробачила». «А чому вона просила вас пробачення? Тато ніколи не вибачається». Бо коли вона це зробила, я повернулася і сказала Ну от, ти теж розлютилась, то тебе теж хтось має вдарити Вона з хвилину просто дивилася на мене, а тоді її злість прийшла І вона присоромлено сказала Ти маєш рацію, Джо, я розлютилася І чому я маю карати тебе за твій запал, якщо сама показую найкращий приклад? Вибач, донечко, і спробуймо якось краще допомагати одна одній. Я ніколи цього не забувала і зрозуміла все краще, ніж якби мене десять разів відшмагали різкою. Нен у задумі крутила глечиком з кремом і місіс Джо мовчала, щоб ця ідея краще запала в дитячу голову. «Мені подобається», – за хвилину сказала Нен. Її обличчя з гострим поглядом, допитливим носом і лукавим ротиком вже не виглядало таким збиточним. «То що зробила ваша мама?» «Вона прив'язала мене до ліжка довгою мотузкою, щоб я могла ходити лише по кімнаті. І так я провела весь день, а на стіні висіли мої поношені туфлі, які мали нагадувати мені про провину». «Таке, думаю, будь-кого вилюкувало б», – вигукнула Нен, яка понад усе цінувала власну свободу. «Мене точно стінило і тобі допоможе. Принаймні спробуємо», – сказала місіс Джо, враз схопивши мотузку зі свого робочого стола. По Нен було видно, що вона отримала найстрашніше для себе покарання. І тепер сиділа зажурена, поки місіс Джо одним кінцем мотузки обв'язувала їй талію, а інший прив'язувала до поручя дивану. І коли закінчила, сказала, «Мені не дуже до душі, що я прив'язую тебе, як не слухня, не цуценя. Але якщо ти по-іншому не хочеш розуміти, доведеться виховувати тебе, як цуценя». «Мені однаково. Буду бавитися в собаку». Нен набрала байдужого вигляду і почала гавкати і шкрепти підлогу. Місіс Джо не звертала на це уваги, тільки залишила пару книжок і хустину, яку треба було попідрублювати, і пішла. Але Нен відразу взялася розв'язувати мотузку. Вона, правда, була прив'язана ззаду до пояса фартуха, і це забрало трохи часу. Але вже невдовзі вузлик ослаб, і Нен саме збиралася вилізти через вікно, коли почула, як місіс Джо каже комусь у вестибюлі. «Ні, не думаю, що цього разу вона втече. Нен – чесна дівчинка і знає, що я просто хочу їй допомогти». Нен зразу шмигнула назад, знову прив'язала себе і з запалом узялася за шиття. Через хвилину зайшов роб, його так зачарувало нове покарання, що він і собі дістав мотузку і прив'язав себе з іншого боку дивана. «Я теж загубився, і мене теж треба прив'язати», – пояснив він матері, коли вона побачила нового полоненого. «Ну що ж, ти, напевно, теж заслуговуєш на покарання. Ти ж знав, що так далеко йти самому не можна». Це Нен мене повела за собою, почав було роб, якого веселило нове покарання, та який, однак, не хотів брати на себе вину. Все одно, ти не повинен був іти. Ти маєш власний розум, і пора тобі вчитися слухати свого сумління, хоч ти ще й маленький. Ну, моє сумління мовчало, коли Нен сказала, йдемо переліземо через огорожу, відповів роб словами Демі. «А ти прислухався, чи воно нічого не говорить?» «Ні, тоді ти не можеш знати. У мене, напевно, ще дуже маленьке сумління, і воно говорить так тихо, що я його не чую», додав Ро після хвилинних роздумів. «Значить, нам треба поставити йому голос? Погано, коли сумління німе. Побудеш тут із нен до обіду. Я вам довіряю, і сподіваюсь, ви не відв'яжете себе, поки я не дозволю». Ні, не відв'яжемось. Відповіли обоє, відчуваючи певну заслугу в тому, що допомагали себе ж покарати. Цілу годину вони поводились дуже добре, але потім їм почала набрадати кімната, і вони захотіли вийти. Ніколи ще вестибюль не здавався таким гостинним. Навіть маленька спальня здавалася по-своєму цікавою, і вони б з радістю спорудили там намет з простираду. Відчинені вікна просто зводили їх з розуму, бо вони не могли до них дотягтися. І весь світ назовні задавався таким гарним, що вони не розуміли, як їм взагалі колись могло бути нудно. Нен мріяла побігати по газону, а Роб збентежено згадав, що не подугодував сьогодні пса і тепер переживав, чи не голодний там полукс. Вони втупилися в годинник, і Нен рахувала, скільки секунди в хвилинах, а Роб так добре вивчив цифри на циферблаті від вісімки до одиниці, що вже їх не забував. А тоді їй ще роздражнив аромат обіду, тільки уявіть, як воно знати, що вам не дістанеться ні свинина з бабами і кукурудзою, ні чорничний пудинг. Коли Меріен почала накривати на стіл, волни і малоши собі не поскручували, намагаючись підгледіти, яке сьогодні має бути м'ясне а нен запропонувала їй допомогти застеляти ліжка, якщо тільки вона подбає про те, щоб нен дісталося побільше соусу до пудингу. Коли у хлопців закінчилися уроки, і вони висипали з класу, то застали нен і роба прив'язаних, ніби вони непокірні лошата, і для них самих це послужило і наукою після нічних подій, і добряче розвеселило. «Мамо, тепер відв'яжи мене. Наступного разу моє сумління просто кричатиме. Я точно знаю», – сказав роб, коли пролунав дзвінок, і до нього прийшов Тедді з жалісливим поглядом. «Подивимось», – відповіла мама, звільняючи його з привязі. Він відразу пробігся будинком, а тоді всівся біля нен, сяючи від задоволення. «Я принесу їй обід. Можна?» – спитав він зі співчуття товаришки по нещастю. Нен пообідала на одинці і весь день провела на прив'язі. Місіс Берт трохи перев'язала її, щоб вона могла підходити до вікна. Тож тепер вона могла спостерігати за грою хлопців і за свободою усіх живих істот. Дейзі на газоні влаштовувала своїм лялькам пікнік, і хоч Нен не могла до неї приєднатися, то хоча б її бачила. Томі виконував свої найкращі сальта, щоб її втішити. Дені на східцях читав уголос для себе, що неабияк розвеселило Нен, Ден приніс їй деревну жабу, як найвищий вияв своєї уваги. Але ніщо не могло замінити свободи, і кілька годин ув'язнення показали Нен її цінність. Чимало думок пропливло у неї в голові, яку вона поклала на підвіконня, коли всі ринули до струмка, де Еміль запускав новий кораблик. Це вона мала придумати для нього назву і розраховувала, що Розіб'є обніс суд на пляшку вина, нарікаючи його Жозефіною, на честь Місіс Бер. Та тепер вона втратила свій шанс, а Дейзі наполовину так добре не справиться. На очі їй накотилися сльози, коли вона згадала, що це все її вина, і вона сказала вголос, звертаючись до товстої бджоли на троянді під вікном Якщо ти втекла, то краще негайно повертайся додому. Попросив мами пробачення і більше ніколи так не роби. «Я рада, що ти даєш їй таку добру пораду. Думаю, вона прислухається», – сказала місіс Джо, усміхнувшись, коли бджела розправила свої крила і полетіла геть. Нен витерла краплі сліз, які сяяли під сонцем на підвіконні, і притулилася до своєї старшої подруги, коли та посадила її собі на коліна. Місіс Бер встигла зауважити сльози і знала, що вони означають, тому тепер ніжно додала. «Як тобі мамині ліки від втеч без дозволу? Подіяли?» «Так, пані», – відповіла Нен, упокорена цим днем. «Сподіваюсь, мені більше не доведеться їх застосовувати». Думаю, ні. І Нен кинула на неї такий серйозний погляд, що місіс Джо залишилася задоволена своєю вигадкою і більше нічого не казала, бо вона любила, коли її покарання говорили самі за себе, і не хотіла надміру моралізувати». Тут з'явився роб, делікатно несучий тарілковий пиріг, як називала його Ейсбі, бо він пікся на тарілці. «Його приготували з моїх ягід, і я половину хочу віддати тобі на вечерю», – урочисто проголосив він. «Чому, якщо я така неслухняна?» – покірно спитала Нен. «Бо ми загубилися разом. Ти ж тепер будеш чемна?» «Буду», – рішуче відповіла Нен. «Добре, синько!» Тепер підемо і попросимо Мері Ен його для нас розрізати. Пора пити чай. І Роб кивнув на пиріг. Нен уже хотіла йти, а тоді зупинилася і сказала. Я забула, що не можу. А ти спробуй, сказала місіс Бер, бо поки діти розмовляли, вона непомітно розв'язала вузлик. Нен, побачивши, що вільна, міцно поцілувала місіс Джо і відразу рвонула, а за нею побіг Роб, розливаючи джем. Розділ тринадцятий. Золотоволоска. Після всіх цих переживань у Планфілді на кілька тижнів запанував мир і спокій. Мостарші хлопці відчували і свою провину в тому, що Нен з Робом загубилися і настирливо взялися мало не по-батьківськи їх опікати. А менші тим часом вже стільки разів переслухали розповідь Нен про пережиті неї в небезпеки, що загубитися здавалося їм найстрашнішим з усіх людських нещасть, і вони не сміли навіть носовий отсунути за великі ворота, щоб їх там часом не накрила ніч і примарні чорні корови не насувалися на них у темряві. «Довго так не триватиме», – сказала місіс Джо, – Оскільки роки життя з хлопцями навчили її, що такі періоди затища зазвичай перериваються несподіваними зривами. Якщо б якась інша, не така розумна жінка на її місці подумала, що нарешті її хлопці стали святими, то місіс Джо натомість готувалася до виверження домашнього вулкану. Однією з причин затища був візит маленької Беси. Батьки залишили її на тиждень у берів, а самі поїхали до дідуся Лоренса, який не здужав. Золотоволоска здавалася хлопцям чимсь середнім між дитиною, ангелом і феєю, а золоте волосся, яке вона успадкувала від своєї білявої матері, огортало її наче сяючий серпанок, за якого вона, коли була на тої ласка, усміхалася своїм шанувальникам і за яким ховалася, коли гнівалась. Батько не дозволяв обрізати їй волосся, і воно вже сягало нижче пояса, таке м'яке і блискуче, що Демій наполягав, ніби то були шовкові нитки. Кожен робив компліменти маленькій принцесі. Але їй це, здається, не шкодило, тільки показувало, що сама її присутність приносила світло. Її усмішки викликали усмішки на обличчях інших, а її дитячі прикрущі у кожного викликали найщиріше співчуття. Сама того не усвідомлюючи, вона мала більший вплив на своїх юних підданих, ніж дорослі ті, хто справді мав над ними владу, бо її правління було лагідним, і, хоч його не вдавалося розгледіти, зате всі його відчували. Її природна витонченість справляла добрий вплив на недбайливих, легковажних хлопців. Вона нікому не дозволяла торкатися до себе брудними руками. І під час її візитів усі вдвічі частіше користувалися милом, бо хлопці вважали найбільшою честю взяти на руки її королівську величність, а найбільшою ганьбою було отримати відмову і почути «Іди геть, блудний хлопці!». Особливо таке вишиване товариство йшло на користь Нен, бо в погляді маленької бес, у її великих блакитних очах поєднувалася цікавість і тривога, коли урви голова кричала і метушилася, і тоді золотоволоска митю від неї сахалася, як від дикого звіра. Добре Нен це відчувала. Спочатку вона казала Пф, байдуже. Але їй не було байдуже, а якраз навпаки, дуже неприємно. Особливо, коли Без сказала «Я люблю свою Дезі більше, бо вона добла». І тоді не трусила Дезі, аж у Тоїзе закотіли зуби, а потім побігла в сирай, щоб там викричатися. У цьому притулку для збурених душ вона певним чином знаходила заспокоєння і втіху – Може, те ластівки зі своїх гнізд у неї над головою прощебетали їй невеличку лекцію про красу лагідності. Хай там що! Та повернулася нен значно м'якшою. Вона ретельно обшукала сад, щоб знайти солодке рум'яне яблуко для без. Запавшись таким спокутним даром, вона пішла до принцеси і скромно його їй піднесла. На її радість принцеса милостиво його прийняла, а коли Дезі в знак примирення поцілувала Нен, Бес зробила те саме, бо їй здалося, що вона була надто суровою, і їй слід перепросити. Після цього вони мирно бавилися, і Нен ще кілька днів насолоджувалася ласкою її величності. Спочатку вона, правда, почувалася птахою в золотій кліці, як тільки час від часу випадала нагода розпростерти крила в польоті, чи заспівати на весь голос так, щоб не потурбувати пишну горлицю Дейзі, чи витончену канарку. Без. Але це пішло Нен на користь, бо вона бачила, як усі люблять маленьку принцесу за її любязність та доброчесність І взялася її наслідувати, адже Нен теж хотіла любові, тож старалась і собі її заслужити Кожен хлопець у домі відчув вплив гарненької дитини, і кожен ставав від цього кращим, хоч вони й не розуміли, як саме або чому та маленькі діти вміють творити до вас серцями, в яких є місце для любові до них. Бідолашний Біллі просто сидів і милувався нею. І хоч їй це не подобалось, вона нічого не казала, навіть не супилася, бо їй пояснили, що він трохи не такий, як інший, і тому до нього треба бути милосерднішою. Дік і Долі завалювали її вербовими свистками, єдиним, що вони вміли робити. І вона приймала ці подарунки, хоча ніколи ними й не користувалася». Роб прислуговував їй, як справжній лицар, а теді ходив за нею услід, як домашній собака. Джек їй не подобався, бо мав бородавки і грубий голос. Стафій впав у немилість, бо неохайно їв. Тому Джордж старався повільніше жувати, щоб не бентежити юну пану навпроти. Нед втратив своє місце серед придворних, коли його застали за тим, що він знущався з якоїсь бідної польової миші. Золотоволоска не могла забути тієї неприємної сцени і ховалася за хмарою свого волосся, коли він наближався, проганяючи його рукою з сердитими вигуками. «Іди! Я тебе не люблю! Ти тягнув миску за фіст, і вона пісцяла!» Дейзі зреклася при столу, коли приїхала Бес і зайняла скромний пост шеф кухаря, тоді як Нен стала фрейліною. Еміль був міністром фінансів, він влаштовував спектаклі, ціна на які сягала дев'яти пенсів. Франц був прем'єр-міністром і керував державними справами, планував поїздки королеви її володіннями, а також займався міжнародними питаннями. Демі був придворним філософом і жив значно краще, ніж то зазвичай буває з людьми на його посаді. Демі був регулярною армією і галантно захищав території. Томі був придворним блазнем, а нет музикантом при дворі юної королеви. Дядько Фріц і тітка Джо насолоджувалися періодом затища і спостерігали за прекрасною п'єсою, в якій менші несвідомо наслідували старших, без тієї трагічності, яка іноді псує драму на великій сцені. «Вони вчать нас не менше, ніж ми їх», – сказав містер Бер. Благослови їх, Боже! Вони й не уявляють, як самі підказують нам нові способи давати з ними раду», – відповіла місіс Джо. Думаю, ти мала рацію, коли запропонувала разом виховувати хлопців і дівчат. «Нен трохи пробудила Дейзі. Без вчить наших ведмежат демонструвати свою найкращу поведінку. Якщо ці перетворення триватимуть у тому ж дусі, я скоро почуватимусь доктором Блимбером», – сказав сміючись професор, бо саме спостерігав, як Томі не лише зняв свого капелюха, але й скинув капелюха з голови Неда, коли вони зайшли в вестибюль, де маленька принцеса каталася верхі на іграшковому конику у супроводі Робе і Теді В на кріслах, які з усіх сил вдавали галантних лицарів. Ти ніколи не станеш блимбером, фріци, навіть якщо й захочеш, і наші хлопці ніколи не піддадуться на такі методи виховання, як у нього. Не переживай, вони не стануть надміру елегантними. Американські хлопці надто люблять свободу, але добрі манери ми у них виховаємо, і вони будуть такими ж поштивими і сердечними, як ти. Та годі, обійдемося без люб'язностей, бо коли я почну їх говорити, ти від мене втечеш. а Я хочу сповна насолодитися цим півгодинним щастям. Але містер Берве глядав задоволеним компліментом, який, зрештою, був правдивим, а місіс Джо почула найкраще, що можна було почути. Її чоловік сказав, що найкращий відпочинок та справжнім щастям для нього було її товариство то повернімося до дітей. Я щойно отримала свіжий доказ доброго впливу золотоволоски, сказала місіс Джо, підсунувши крісло до дивана, на якому лежав професор, відпочиваючи після довгого робочого дня у своєму саду. Нен ненавидить шиття, але з любові до без спів посилено працює над чудовою сумочкою, в якій збирається подарувати своєму кумиру дюжину помідорів. Я її за це похвалила, і вона швидко відповіла. Мені подобається шити для інших, а для себе шити якось по-дурному. Думаю, я їй дам пошити сорочечки і фартушки для дітей місіс Карні, вона така щедра душа, що готова буде стерти собі пальці заради них. І це не буде виглядати, ніби я вигадую їй завдання. Але шиття це не модне зараз заняття, дорога моя. Вибачай, та я навчу моїх дівчат всього». Що про це знаю, навіть якщо заради цього їм доведеться пожертвувати алгеброю і латиною, і ще купою різних логій, над якими тепер дівчатам вважають необхідно сушити собі голову. Емі хоче, щоб без виросла різносторонньо розвиненою жінкою, і маленька вже встигла не раз проколоти собі пальчик голкою, а її мама зберігає декілька екземплярів шитва донечки, які цінує більше від того глинянго птаха бездьоба, що ним так пишався Лорі, коли його зробила Бес. «У мене також є доказ сили принцеси», – сказав містер Бер, спостерігаючи, як місіс Бер прошиває гудзик з виглядом великої погорди до всіх новомодних систем освіти. Джек не хоче належати разом зі Стафі і Недом до тих людей, які не подобаються без, що недавно підійшов до мене і попросив видалити йому бородавки. Я і сам вже не раз це пропонував, та він не погоджувався. А тепер зніс біль як справжній чоловік і переживає тимчасові незручності з надією на майбутній результат, коли зможе показати перебірливій леді свої чисті руки». Місіс Беер саме сміялася з цієї історії, як зайшов Стафій і спитав дозволу дати золотоволості трохи цукерок з тих, що йому прислала мама. Їй не дозволяють їсти солодкого, але якщо ти даси їй свою гарненьку коробочку з цукровою трояндою всередині, думаю, їй це дуже сподобається, сказала місіс Джо, щоб не зіпсувати момент такої незвичайної самопожертви, Бо товстун рідко ділився своїми солодощами. «А вона її не з'їсть?» «Не хочу, щоб вона через мене захворіла», – сказав Стафій, з любов'ю поглядаючи на зацукровані фрукти, при цьому рішуче поклавши в коробочку троянду. «О, ні, ні, я скажу їй, що це для краси, а не для їжі. Вона зберігатиме її тижнями, навіть не подумає скуштувати. А ти б так зміг?» «Сподіваюся, я ж набагато старше від неї обурено вигукнув Стафі. Що ж, спробуймо. Клади свої цукерки у цю турбинку, подивимось, як довго вони тут пролежать. Дайно ну, я їх порахую. Два сердечка, чотири червоні рибки, три цукрових коники, сім горішків мигдалю і дюжина шоколадних дреже. «Згода?» – хитро спитала місіс Джо, вкидаючи цукеркою свій мішечок. «Так», – сказав Стафій, важко зітхнувши і здавши заборонений фрукт, пішов вручати без подарунок, за що отримав від неї усмішку і дозвіл супроводжувати її в сад. Нарешті серце бідолашного Стафій взяло гору над його шлунком. «А без тільки заохочуватиме його зусилля», – сказала місіс Джо. Щасливий той чоловік, який може відмовитися від спокуси і навчитися самозречення у такої милої маленької вчительки», – додав містер Бер, коли діти проходили повз вікно. Товсте обличчя Стеафі світилося від щастя, а золотоволоска з люб'язною цікавістю розглядала свою зацукровану троянду, хоча б вона б віддала перевагу живій квіці, яка гално пахне. Коли батько приїхав забирати її додому, здійнялося вселенське голосіння, а від подарунків на прощання її багаж розрісся до таких розмірів, що містр Лорі запропонував виїхати на великому екіпажі, аби все довести до міста. Кожен щось їй вручив. І нелегко було спакувати разом білу мишу, торт, Коробку мушель, яблука, кролика, капусту для кролика, пляшку з рибками і велетенський букет. Сцена прощання виявилась зворушливою. Принцеса сиділа на столику в вестибюлі серед подарунків. Вона перецілувала своїх кузенів і простягнула руку решті хлопців, які делікатно її тиснули з невеличкими ніжними промовами, бо їх учили не соромитися своїх емоцій. «Приїжджай знову, маленька!» – прошепотів Ден, прикріплюючи свого найкращого зелено-золотого жука до її капелюшка. «Не забувай мене, принцесу, що б ти не робила?» – сказав Томі, торкнувшись її красивого волосся. «Я буду у вас наступного тижня, тоді побачимось, без, додав Нет, ніби ця думка його заспокоювала. Тепер можемо потиснути руки, вигукнув Джек, простягаючи тепер уже чисту правицю. Ось тобі ще два новенькі, аби ти нас не забувала, сказали Діки, долі, вручивши їй свіже виготовлені свистки. Вони не знали, що всі попередні тепер зберігаються на кухні в духовці. Моя дорогоцінна, я сплету тобі закладку, і ти завжди її берегтимеш, сказала Нен з ніжними обіймами. Але зі всіх прощань найбільш жалісливим було прощання білі, для якого думка про її відвіз стала такою нестерпною, що він кинувся до неї, обняв блакитні чобітки у відчаї забелькотів. Не їдь! ох, не їдь. Золотоволоску волоску, цей вибух почуттів так зворушив, що вона нагнулася, підняла хлопцеві голову і сказала своїм лагідним дитячим голоском. Не плач! Бідний білі, я буду скучати за тобою і з колоблиїду. Така обіцянка заспокоїла білі, і він відійшов, випромінюючи гордість від несподіваних виявлених йому почестей. І за мною, і за мною загаласували дикі долі, оскільки вважали, що їх відданість заслуговує на якусь віддачу. Інші стояли з таким виглядом, ніби от-от мали розплакатись. Вираз обличчя довкола неї змусив принцесу змилостивитися, і вона, простягнувши до них руки, сказали, «Я за всіма буду скучати». Наче ріп, джіл над квіткою, хлопці обступили свою подругу і цілували її, поки вона не розчервонілася, як троянда, зовсім не грубо, але з таким ентузіазмом, що кілька хвилин виднівся хіба верх її капелюшка. Тоді її врятував батько, і принцеса від'їхала, все що усміхаючись і махаючи рукою хлопцям, які сиділи на огорожі і кричали, ніби зграя сарок, «Повертайся, повертайся!» поки ва вона не зникла з поля зору. Усі за нею сумували, і кожен мав якесь неясне відчуття, що ця мила, делікатна, витончена дівчинка – Змінила його на краще, бо ж маленька без побудила у них лицарський потяг до любові і пошани, потяг захищати і поклонятися. Чимало чоловіків усе життя зберігають у серці спогад про якусь милу дівчинку, зачаровані її невинністю. І наші маленькі чоловіки тільки вчилися відчувати цю силу, любити її за делікатний вплеїв і не соромлячись дозволяти маленькій ручці їх вести, як також і майбутньому бути відданими жінкам. Розділ 14. Дамон і Піфій Містер Бер мав рацію. Затище було тимчасовим, і шторм уже піднімався. А через два дні після від'їзду Бес Пламфіл похитнув землетрус. Причиною проблеми стали кури Томі. Бо якби вони не нести стільки яєць, він би їх стільки не продавав і не заробив би таких грошей. Гроші – взагалі джерело всякого зла. Та по-своєму все-таки джерело корисне і потрібне, без якого ми не можемо обійтись так само, як, скажімо, без картоплі. Томі безумовно без грошей обійтися не міг, бо так нерозсудливо тратив свої заробітки, що містер Бер вимушений був наполягати на такому собі банку і передав йому в користуванні солідну олов'яну споруду з вивіскою над дверима і високим димарем, куди треба було вкидати монети, поки їх не набереться стільки, що їх брязкіт спокусить вас відкрити щось на кшталт, люка в підлозі. Будиночок так стрімко ващив, що вже невдовзі Томі відчув переваги такого зберігання грошей і планував накупити нечуваних скарбів. Він пильнував за своїми рахунками і йому пообіцяли, що скоро він зможе розбити банк, коли назбирає 5 доларів, за умови, що розпорядиться ними з розумом. Не вистачало всього лише одного долара. І того дня, коли місяць Джо розраховувалася з ним за півсотні яєць, він був таким щасливим, що відразу кинувся з сира похвалитися блискучими четвертаками перед нетом, який теж відкладав гроші на омріяну скрипку. «Ех, додати б цю суму до моїх трьох доларів, тоді би я зміг купити скрипку», – сказав він, мрійливо поглядаючи на гроші. «Може, я тобі трохи позичу, а ще не придумав, що з ними робитиму», сказав Томі, підкидаючи та ловлячи монети. «Гей, хлопці, ходіть вниз до струмка, подивіться, яку змію спіймав Ден». Загукав голос за сираю. «Пішли», сказав Томі, і поклавши гроші в стару зерновілку, побіг за нетом. Змія справді була цікавою, а потім... Ще погоня за кульгавою вороною так захопила Томбі, що він і не згадував про гроші, аж поки не ліг спати. Нічого, ніхто окрім Нета не знає, де вони заховані, заспокоїв себе добродушний хлопець і міцно заснув, не переймаючись безпекою свого майна. Наступного ранку, коли хлопці якраз зібралися на уроки, Томмі вирвався в кімнату і вигукнув: "Ей, у кого мій долар?" «Ти про що?» – спитав Франц. Томі пояснив, а Нет підтвердив його слова. Усі заявили, що й гадки не мають де гроші, і з підозрою поглядали на нета, якого кожне наступне заперечення винуватості все більше і більше збивало з пантелику. «Хтось мусив їх узяти», – сказав Франц, бо Том вже розмахував кулаком перед всією компанією і розлючено заявив. «Громові черепахи! Якщо я спіймаю злодія, то вже постараюся, щоб він мене не забув!» «Спокійно, Томе. Ми дізнаємося, хто забрав твої гроші. Злодіям врешті-решт завжди не переливки, – сказав Ден зізнанням справи». «Може, якийсь бродяга ночував у сараї? – припустив Нет. «Ні, Сайлес нікого не впускає. Крім того, бродяга б не поліз до старої віялки по гроші», – зневажливо відхилив припущення Еміль. «А може то і був сам Сайлес?» – сказав Джек. «Ну, прекрасно! Не знаючи чеснішого чоловіка, як старий Сайс, він би і Пенні ні в кого не взяв, – сказав Томі, захищаючи свого старшого приятеля. Хто б це не був?» «Хай краще признається сам. А не чекає, поки його викриють», – сказав Демі з таким виглядом, наче всю родину спіткало страшне нещастя. «Я знаю, ти думаєш, що це був я випала в нед весь червоний від хвилювання. Ти єдиний, хто знав, де лежать гроші», – сказав Франц. «Як я можу довести, що не брав їх? Кажу вам, то був не я, не я!» – відчайдушно закричав нед. «Спокійно, синку, спокійно! Що за галас? Що у вас трапилося?» До кімнати зайшов містер Бер. Томі ще раз повторив історію своєї втрати. І обличчя містера Бера все більше і більше набирало серйозного вигляду. Бо ж, попри всі їхні прогріхи, хлопці дотепер завжди були чесними. «Сідайте», – сказав він. І коли всі зайняли свої місця, він додав, повільно переводячи засмучений погляд з одного учня на іншого. І цей погляд важче було витримати, ніж цілий потік гнівних слів. Ну що ж, хлопці, я кожному поставлю єдине запитання і хочу почути чесну відповідь. Я не збираюся вас залякувати, підкуповувати чи витягувати правду, бо в кожного з вас є сумління і кожен знає, для чого воно потрібне. Пора виправити задану Томі шкоду і відкритися перед нами. Те, що ви піддалися раптовій спокусі, мені легше вибачити, ніж обман. Не додавайте до крадіжки ще й брехню, і ми всі допоможемо злодюшці заслужити наше прощення і повернути довіру. Він на мить зупинився і запала мертва тиша. А тоді і поволі, і з притиском поставив кожному своє запитання, і відповідь різними голосами почув ту саму. Містер Бер не міг судити по виразу обличчя, бо всі хлопці як один розхвилювалися і почервоніли, а деякі менші так налякалися, що стали затинатися і навіть два слова не змогли зліпити докупи, ніби й справді були в чомусь винні, хоча цілком очевидно, грошей забрати вони не могли. Коли черга дійшла до нета, його голос м'як, бо бідний хлопець мав такий нещасний вигляд, що містер Бер прийнявся до нього з півчуттям. Він думав, що саме нед узяв гроші і сподівався врятувати хлопця від ще однієї брехні, намагаючись допомогти йому сказати правду без страху. «Ну, синку, а тепер дай мені чесну відповідь».